Puncte de reflect, reflect. Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de joi, 2 octombrie. Promiteam și mai devreme, vom analiza ultimele evenimente politice, împreună cu politologul Vasile Croitorul și salutie în studio. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Croitorul. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Voi aminti câteva dintre cele mai importante evenimente la care, de altfel, ne vom și referi în această ediție. Întâi de toate, voi aminti despre unul uh, dintre evenimentele uh, programate pentru azi și zic aici de uh, vizita pe care urmează să o întreprindă premierul Iurie Leancă împreună cu omologul său de la București, Victor Ponta la Chie va avea o întrevedere uh, Iurie Leancă împreună de altfel cei doi oficiali vor avea o întrevedere cu premierul Ucrainei Arsenii Yatsenyuk, ulterior se vor întâlni cu președintele Ucraina, Petro Poroșencu, așa întreveder trilaterale, vor discuta despre eforturile de dezvoltare și integrare europeană ale Ucrainei și uh, Republicii Moldova. Uh, vom uh, reveni și la sondajul Imas dat publicității în această săptămână, probabil unul dintre ultimele sondaje înainte de alegerile parlamentare programate pentru data de 30 noiembrie lideri ai fracțiunilor uh, uh, parlamentare ne-au declarat ieri că uh, mă refer la cele din coaliția pro-europeană de guvernare ne-au declarat că din câte se vede nu vor mai semna un acord de neagresiune reciprocă după cum le recomandau cel puțin uh, formatorii de opinie publică uh, de la Chișinău vom reveni și la acest subiect ne vom referi și la imperfecțiunea cadrului legal care iată spun reprezentanții ai societății civile că ar fi permis mai multor victori, actori electorali să își facă propagandă înainte de termenul oficial prevăzut pentru campanie electorală adică după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală da, sigur că vor începe ulterior dezbaterile și e cazul să ne referim mai mult la alegerile care ne așteaptă mai ales că se spune că anume ele vor fi decisive pentru cursul de mai departe al Republicii Moldova. Vorbim acum de modul în care ar putea fi implementat mai departe acordul de asociere mai ales că suntem tocmai în această fază incipientă de, de aplicare a acordului semnat și ratificat de Parlamentul de la Chișinău și nu numai. Zic să pornim totuși de la semnificația vizitei pe care, zic nu întâmplător merge Victor Ponta, pentru că se va discuta totuși despre integrarea europeană a Ucrainei, dar și despre uh, procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Noi când vorbim despre. Scopul acestei vizite, sigur că într-o frază este simplu de spus că se va discuta despre procesul de integrare europeană, dar dacă ne-am referit la conținutul vizitei, conținutul vizitei cu mult are o consistență cu mult mai pronunțată, nu întâmplător premierul moldovean merge împreună sau va fi cu premierul român la Kiev. La de ce? Pentru că este o situație regională interesantă sau destul de specifică în momentul de față, din considerentul că uh, și Republica Moldova, și România, dar și Ucraina uh, sunt în procese se află în procese electorale dacă în România sunt alegeri prezidențiale Republic, în Republica Moldova și coincid cu ace, practic cu aceeași perioadă. 26 octombrie alegeri în Ucraina, parlamentare, exact. prezidențiale avem 2 noiembrie și noi 30 noiembrie. Exact, deci ele coincid ace, cu aceeași perioadă, mare parte și uitați-vă că Republica Moldova și Ucraina în primul Aici se desfășoară alegerile parlamentare. Toți înțeleg că și prin instrumente democratice pot fi schimbate sau pot fi subminate anumite lucruri care în mod feresc într -o, în, care în cadrul unei stabilități ar putea să aibă o coerență sau o continuitate, dar în context regional instabil unde factorii ăștia non-convenționali sau factorii care. De genul, de genul războiului hibrid sunt din ce în ce mai prezenți sau mai vizibili și mai instrumentați. Este foarte important ca și în aceste aceste procese care le numim noi democratice să fie foarte atent monitorizați și să nu influențeze în mare parte sau să nu influențeze ar fi bine ca deloc aceste procese electorale pentru că în momentul de față noi înțelegem că această regiune mai ales în context regional ar putea să fie cuprinsă de o instabilitate destul de, de mare nu întâmplător, eu cred că uh, aceste uh, vizite vor avea loc uh, și se vor desfășura la Kiev, pentru că, până la urmă, uh, statul care este cel mai mult expus în momentul de față este Ucraina și Ucraina are nevoie de niște... Um, um, Suport, susținere sau, sau asigurare precum că atât România cât și Republica Moldova vor, fi, vor menține uh, o, o relație stabilă, o relație, să spunem așa, binevoitoare și totodată va controla uh, procesele care au loc și aici, ca să nu afecteze atât stabilitatea sau securitatea Ucrainei, dar și invers, din Ucraina să nu se extindă în zona respectivă a Republicii Moldova și României. Vom în considerare așa că e o așa pro-europeană cu forțe pro europene în Absolut interior Și ar putea, într-un fel sau altul, consolida această partide pro-europeană la nivelul și aici de acum 3. Și aici de acum ajungem la mesajul ăsta global sau oficial uh, care spune că în discuție vor fi puse procesele de integrare, de asociere, cum noi vrem să le, să le interpretăm. Da, este foarte important ca, ca Republica Moldova și Ucraina să mențină acest, acest curs, mai ales că ambele state au semnat și ratificat acordurile de asociere și în momentul de față este foarte important că ele și să fie puse în aplicare sau să fie implementate. Sigur că contextul electoral sau perioada electorală influențează într-o anumită măsură anumite procese, dar este important că ele să fie ținute sub control și să asigure o, o, o liniște și totodată o continuitate. Pentru că Orice, orice element de, de instabilitate sau provocări ar putea duce la niște consecințe imprevizibile. De deci eu cred că mișcarea diplomatică este, este gândită reușit și până la urmă eu cred că toate cele trei țări și își vor asuma anumite lucruri, dar totodată vor încerca ca să fie furnizori de, de elemente stabile sau de, de suport chiar în anumite situații, pentru că contextul regional le impune să coopereze, indiferent de, știți cum, de anumite simpatii sau antipatii personale. De acum, la nivelul de stat, și Republica Moldova, și Ucraina, și România sunt, sunt impuse să coopereze foarte mult, pentru că Ucraina are nevoie ca România să fie un partener stabil, România are nevoie ca și Ucraina să fie un partener stabil deoarece vecinătatea impune acest lucru, plus la aceea și instabilitatea regională din est din zona Mării Negre, dar și din zona estului Ucrainei. Impune acest lucru ca să fie deschise să existe dialog. iar Republica Moldova ca un stat care este, este plasat între aceste două părți. Sigur că nu poate fi neglijată, nu poate fi, să spunem așa, eliminată, mai ales că este și conflictul transnistrian, este problema transnistriană. Rusia zig Moscova regimul lui Putin. Probabil nu privește tu tocmai cu ochii bună această mișcare. întrevedere a vedere Nu, zic, acelor. mișcare diplomatică, da? da? Uh, cu că siguranță. Că tocmai prin... un care, bine, promovează contrariul la ceea ce promovează regimul de la Moscova, de fapt. Uh, Rusia își va proteja cetățenii în caz de conflict armat în Transnistria avertiza iar vicepremierul Ruzmitri Rogozin. Asta la o întrevedere cu liderul separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc și îl citez. Rusia își va deplini rolul său istoric, garantarea păcii și a securității în Transnistria, desigur apărarea drepturilor cetățenilor ruși, oriunde locuiesc ei, este o prioritate pentru guvernul rus așa mai departe, după cum afirmă regimul de la Moscova și în cazul Ucrainei și în cazul. Altor, altor țări. Da, unde. Sunt comunități rusofone. Da, exact. Mai din plin. Uh... Știți, Rusia nu, nu e zic, nu pe prima dată de clar. Așa, vine domnul Candu de la Moscova și zice, totul e bine, livrarea gazelor E, ordine... e o chestiune economică, alta este chestiune politică, Cando este reprezentant oficial al Republicii Moldova, Șăfciuc este reprezentantul regiunii transnistrene, pentru fiecare parte Moscova are câte un mesaj pregătit, știți cum, ea încearcă să mențină, să mențină niște mesaje distincte între, între aceste părți din considerentul că... Noi când vorbim despre uh, despre uh, faptul că uh... Rogozina a spus că va, va susține sau va apăra cetățenii ruși, mă rog, rolul ăsta istoric al Rusiei, de a, sau misionar chiar al Rusiei, că mă rog, aici vine dintr-o dintr dintr ideologie imperialistă chestiunea respectivă. Eu vreau în primul rând să spun următorul lucru, că Federația Rusă, transmite astfel de mesaje pentru că nu mai poate susține sub altă formă regimul de la teraspă. Și de acum știți cum îi încurajează, îi poate le menține această stare de spirit filo și, și în totalitate rusească pentru că se observă că situația din regiunea transnistreană nu este atât de bună din punct de vedere economic. De acum, ajutoarele care au fost până nu demult prin intermediul așa numitei susțineri sau ajutorului umanitar au fost susținut întregul regim de la Tiraspol. Din ce în ce mai mult slăbește acest ajutor pentru că și Rusia se confruntă cu foarte multe probleme, dar mesajele de aceste de misionare ale Federației Rusiei vor fi mai, tot mai insistente. Dar aici cred că i-a fost transmis și un semnal Chișinăului referitor la faptul ăsta pentru că, uh, comunită că comunități rusofone sunt și în, și în partea dreapta Nistrului și sigur că zona de sud și anumite, să spunem așa, comunității din... Uh, din centru și din nordul Republicii Moldova, care sunt sensibile la mesajele care vin de la, din partea Federației Rusie, pot, pot, pot să fie provocate, pot să fie, să spunem așa, instigate, dar contează foarte mult cum autoritățile de la Chișinău va gestiona această treabă. Cât de pondere vedeți astăzi intereselor Federației Ruse în electorală din Republica Moldova? Cred că e o, e o miză foarte mare pentru Federația Rusă pentru că asta ar fi în momentul de față, din cauza contextului internațional și a situației Federației Rusie. La nivel la nivelul internațional, cred că federația rusă mizează mai mult pe, context electo, pe acest context electoral ca să schimbe în favoarea sa situația politică din Republica Moldova, decât ar face prin, prin instrumentele pe care le-a aplicat în Ucraina. Adică vorbesc de Crimeia, scenariu Crimeian și scenariul. Uh, Dombasului, dacă vorbim lui Luganscu și Donetscu. Ea mizează foarte mult, anume pe aceste instrumente. Da, nu întrebam că... ce pondere are Federația Rusă în momentul de față, în prezent, acum când sunt Ponderea în... e simplă. Uitați-vă la toți Avem actorii. Că... Actori, nu da, zic că uitați-vă doi... la toți actorii care se manifestă și promovează mesaje și discursuri care se suprapun într totul cu mesajele care vin din Federația Rusă și ne dăm foarte bine seama. Și aici este vorba de Partidul socialiștilor în primul rând și în al doilea rând de fenomenul ăsta care tot mai mult se discută, care eu nu știu, să-l să numim sau să nu-l numim, e vorba de fost paru sau acum, nu știu, dacă mai, se mai poate de vorbit. Cred că e actuala patrie, da? Cum ei sau cum a aderat la acel partid de, care ultimul a fost înregistrat la Ministerul Justiției. Eu... Și aici o problemă poate cu mesajele care vin, care sunt promovate din partea unor actori politici, probabil, Legea prevede clar că nu pot fi promovate anumite idei rasiste împotriva drepturilor omului și așa mai departe. Zic că ar trebui să mai vadă organele de drept, Ministerul Justiției, probabil în cazul de față, ce scoan anumite partide și ce promovează. Comisia Electorală Centrală inclusiv trebuie să aprobe anumite dosare pentru că avem azi actori politici care vor să participe în campania electorală și... Sunt cei care promit că vin, judecă ei fără să... Dar ce ne mai trebuie După sistem. asta puterea judecătorească, puterea exact. legislativă, totul se concentrează în unui Cât de mult ne-am înglobat în reformarea acestui sistem, în reformarea acestor instituții, pentru că stau persoane obscure acolo de multă vreme, e un clan acolo pe care e greu să-l distrugi. Și acum ați promite altul, după ce îl lupți, mai adopți niște legi, că nu pur și simplu, cu insistența Uniunii Europene și sub presiunea electoratului, pentru că electoratul pro-european vede ce spune Bruselul întâi de toate și după cum, aia compară, compară, compară, se... ce, compară ce face ăsta de la care exact. îl conduce la Chișinău. Deci, un sistem reformat al justiției, Poate fi atins nu azi sau mâine Am dat știți, exemplul României de nu, știu câ de nu știu câte ori Deci trebuie să conștientizăm Că nici businessul nu se face într-o zi Așa nu se reformează niciun sistem Care e plin de ceea ce am vorbit până acum Acum sunt partide care promit și spun Că, domnule, pe ăștia închidem și venim noi uh, Știți că anume uh, Așa de mesaje pentru Așa gen de mesaje pentru, pentru o anumită categorie de cetățeni, ea este destul de convingătoare să o prinde. Nu întâmplător și sondajele probabil că reflectă o anumită situație. Dar așa cum s-a pus și întrebarea, oameni buni. Sunt mulți actori care prin metode de acum obscuri sau care prin metode care practic ar, ar submena procedeile de a se uh, lansa în calitate de candidat, de actor, uh, el folosește ni niște instrumente care pune, eu cred că ca efect ar pune în pericol existența acestui stat. Păi, ați observat că uh, la început nu s-a respectat foarte multe proceduri. Minister, Ministerul Justiției, dacă e vorba de un anumit tip de actor, a respins chestiunea respectivă, s-a lucrat la altă modalitate care, De participare um, da. de participare care intuitiv toți își dădeau seama, dar parcă nimeni nu a, nu a anticipat concret ce se va întâmpla. Și dumneavoastră ți spus de instituțiile statului. păi dar cine trebuie să gândea? Cine trebuie să reacționeze până la urmă, tot instituțiile statului. Dar noi ne punem întrebarea, noi singuri pe noi ne, ne judecăm că iată se întâmplă așa și se întâmplă, dar până la urmă sunt niște autorități în cadrul statului acesta care sunt responsabile, care să reacționeze înaintea noastră, să ia niște măsuri noi înaintea noastră. Dacă nu iau măsuri, vorbim noi aici. Nu, punem dar, dar noi presiune. vorbim aici, dar noi nu dăm așa efecte cum ar trebui să dea efecte atunci când instituțiile statului ar reacționa. Adică nu Prompt? suntem a patra putere cum ar trebui. Exact. Bun. Noi, eu cred că nici a șasea sau a cincea acum ca și roata aceea de la căruță, da? Deci eu cred că aici noi putem să ne plasăm iarăși în situația a, ciobanului din Miorița și să ne plângem că uitați-vă ce se întâmplă și toți ne, își bat joc de noi. Păi, dar noi odată putem să luăm și noi ciomagul celăși, să, să facem regulă în țară. Sau să așteptăm niște dește, niște uh, elieși, dește ăștia veniți de prin altă parte ca să ne arate nou cât de bine ei s-ar pricepe la a conduce țara. Uh, eu cred că uh, noi avem o problemă în ceea ce privește uh, crearea elitei politice și fel cum, se, cum are loc circulația, uh, circulația elitei. Uh, și înnoirea și uh, reînnoirea acestei elite și dacă nu se pune accent pe meritocrație dar se pune accent numai pe niște Uh, fluxuri financiare care nu știu cum le-a făcut în altă parte și a venit aici poate prin intermediul unor altor uh, să spunem așa instrumente mai puțin, uh, mai puțin uh, să spunem așa ortodoxe de funcționarea statului care vin și, se, și aruncă bani în stânga și în dreapta și face campanie și după aceea își pun toți întrebări de unde ăsta a apărut păi de unde a apărut din incapacitatea altora de a, de a reacționa Există condiții da. prin care așa gen de fenomene pot să apară și să se manifeste. Și după aia noi ne punem întrebare, păi de ce se întâmplă așa? Păi de da, da ce s-a făcut ca să nu se întâmple așa? Înțelegeți? De deci ce eu cred că noi când vorbim despre fenomenul ăsta care toți au rămas, rămân șocați când se uită la rezultatele sondajului de opinie publică, păi Știți cum? Noi trebuie să mai prevenim anumite lucruri. Nu trebuie doar numai să le constatăm și după aceea să ne punem întrebarea dacă cum să reacționăm. Lucrurile trebuie să prevenite. Dacă noi, într-adevăr, dorim să avem stat și stat funcțional, și stat cu capacități care, care poate să scoată la suprafață oameni de valoare, păi atunci trebuie să existe astfel de mecanisme puse la punct și ele să funcționeze. Dacă nu, haideți să lăsăm să vină tot tot gunoiul de, de, de unde ar fi el și să fie în frunte acestei țări, să, te, să ne reprezinte pe noi, pe, pe fiecare de noi și să spunem că da, iată ăștia suntem noi. Ia să revenim și la sondajul nu... Imas, la comanda Agenției Infoprimi Neu. Voi aminti rezultatele acelui studiu. Cinci formațiuni politice ar accede în legislativ. 23,4% ar acumula pe CRM-ul. 18,6 PLDM PD 10,7 PL 6,3 și avem pe pomenitul controversat Renato Satu cu 6,7% din voturi ceea ce înseamnă că trece pragul electoral care e de 6% pentru partidele politice Corect. și acum bine tot cu acest actor controversat zic că și sondajele în cam ne arată diferit plasamentul socialiștilor în raport cu acest Sati, pentru că anumite sondaje mai devreme îi, îi îl favorezau îl... și da, pe Dodon da, da, exact. ar trecea în fața nu lui. zic, că trecea, că îl favorezau da. și pe el și acum ne punem întrebarea unii zic că nu mai plătea Moscova bani din greu socialiștilor dacă nu era sigură că ăștia intră în Parlament sondajele ne arată că iată ar putea trece un alt actor prorus în, în legislativ de fel ați fost surprins de acest uh, sondaj. Sondajul, de altfel, să amintim și ascultătorilor, reprezintă, de fapt, niște tendințe, după cum da, tendințe în și sunt... autorii studiilor. Așa, corect, respective. corect. Deci, ele nu prezintă o realitate reală, dar. Mai fi... ales că avem și indeciși. Avem și o parte de indeciși de exact, timpul. Și Ei sunt, migrează, așa, sau variază între 20-30%. și 30 am mai zis deci ei vor fi anterioare. acei care vor decide în mare parte cam din, schimbarea tendințelor. Da, din ăștia -a vreo 30% tendin. doar vreo 30% din ăștia 30% sunt pro-europeni din câte tot așa da, se corect, mai arată din păcate. Și vreo 30% din ăștia nu știu, le totuna tot una cu cine vor unde, în ce direcție va merge Republica Moldova. Așa, pe CRM într-un fel în scădere arată da, deci, și, și analiștii, dar noi știm că de ce îl zic de indecis? Pentru că astea, dacă decid în cele din urmă să meargă la alegeri, de obicei merg către partidele de stânga aici. Pe ar putea obține un scor ceva mai, mai mare decât îl arată acest sondaj dacă luăm în considerare și această tendință despre care vă spuneam, nu? Corect. Eu vreau să spun că acest sondaj în mare parte nu se deosebește de alte Bine, cu anumite cu anumite să spunem așa, lucruri foarte minime sau particularități minime dar în mare parte tendințele cam se mințin. Eu cred că poate pot să fie schimbate anumite lucruri pentru că sunt două luni de campanie electorală. În campanie electorală se aruncă orice și se creează o stare de spirit sau se creează niște emoții în capul electoratului, atât de mari că ele pot să schimbe în totalitate anumite lucruri. Dar, iarăși, noi judecând lucrurile la zi, timp spune că, de fapt, această situație cam se menține de după 2009, 10 chiar, după alegerile parlamentare încoace. Undeva ea poate ma, este marja de eroare, poate este o marja de eroare mai mare la unii concurenți vorbesc și despre. eu cred că și această marjă mai mare de tip ar putea să se regăsească și la personajul de care noi, pe care noi l-am pomenit. Da? Uh -huh. Dar iarăși, până la urmă, rezultatele alegerilor vor fi acele care vor confirma sau vor infirma aceste rezultate. Până la urmă, tendințele uh, sunt acele care sunt. Trebuie fiecare și actor politic, dar și opinia publică să tragă niște concluzii. Uh, oricum, nu sunt atât de pesimiste uh, rezultatele, dacă vorbim la general, cu anumite, cu anumite, să spunem așa, lucruri specifice. Dar uh, eu vreau să spun că uh, dacă vorbim de concurenții, cum? De actorii concreți care se regăsesc în acest sondaj, cred că cel mai e defavorizat în momentul de față este Partidul Comuniștilor. Pentru că el are scăderea cea mai mare în, în sondaje. Sunt un, pot fi aduse o mulțime de explicații. Dar... Socialiștii și tăi una, Uh, acele scandaluri care au mai fost uh, ultima vreme în sânul PCRM ar mai fi, uh, da, consecințele să mai cauze văd. pot fi pot, multiple. Pot fi mai multe, da. exact. Uh, eu, e greu acum de spus uh, sau să facem o ierarhie a cauzelor și să spunem că anumea asta a determinat cel mai mult. Și mai, este, să... și mai este una, haideți să amintim da. domnule Croitoru și de faptul că PCRM după ce prin acea coloană pe care a deținut-o în persoana celor trei de mici din conducerea 3-4 de, 3 -4, da, da. de, de din mai doar era mult mai accentuat în toamna anului trecut mesajul Partidului Comuniștilor care predau pentru o schimbarea vectorului către Prec. Federația Rusă după care s-a învăzit <coughs> acum acest, deja Voronin după ce s-a dezis de cei pomeniți acum a lăsat-o mai moale și de de înțeles că ar accepta cu anumite condiții și implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dacă s-ar mai schimba anumite prevederi, ne mai multe de anumite da, lucruri. Da, da. Deci are un mesaj care nu e tocmai clar, poate, pentru electoratul pe care îl are tradițional Partidul Comuniștilor. Eu cred că în momentul de față Partidul Comuniștilor în sondaj arată cam procentul pe care îl formează și nucleul dura acestui partid. E, nucleul dur este una, e, și mai este zona aceasta fluctuantă, care într-o perioadă poate să susțină partidul comuniștilor, în altă perioadă poate să susțină un alt, un alt partid care, mă rog, e, Chiar un partid democratic. Exact, adică el poate să se schimbe de pe stânga pe dreapta și invers. Adică există o fluctuaț o, un electorat care fluctuează, care migrează dintr-o parte și în alta. De acum cât este el de numeros sau de mic, asta de acum ține de studiile sociologice. Dar Partidul Comuniștilor cam s-a redus la acel nucleu care, pe care el îl are tradițional. În momentul de față, PCRM-ul se confruntă cu o situație în primul rând că e, el practic și-a redus chiar persoanele mai cunoscute la figura doar a, a președintele acestei formațiuni, Vladimir Vorov. Cine credeți că vede PCRM-ul o eventuală viitoare coaliție de guvernare dacă trec socialiștii și usatei? în funcție de cât acumulează, ar putea să nu mai aibă nevoie, spre exemplu, de PD. PD-ul rămâne și el acolo un mare semn de întrebare pentru că ne-a arătat ce poate în anul 2010. Aici sunt mai multe semne de întrebare, dar probabil pe CRM-ului ar uh, conveni totuși o majoritate parlamentară nu, mai, cea, mai, simplă, cea, mai varianta, cea mai bună variantă pentru PCRM pe el este ca el singur să și formeze majoritatea. Asta e clar. Nu zic, asta e cea mai cea mai, posibile, posibile, mai cele mai posibile zic, variante totuși. Sigur că la variante știți cum, ele pot fi o mie și una de variante. Da. Asta cea mai cea mai dorită și cred că cea mai convenabilă pentru orice partid, dar vorbim acum de PCRM. Altă variantă sigur că ar fi ca să aibă să creeze o coaliție cu un partid cât de cât compatibil cu doctrina pe care și-o are sau o promovează acest partid. Dar trebuie să ne amintim că cu Partidul Socialiștilor nu știu dacă chiar dacă intră în parlament, nu știu dacă pe cer meu a fi în stare să fac o astfel de coaliție din considerentul că toți au fost rădători toți... A, și Marian Lupu a fost rădător, iar nu, în 2010 au negociat, dacă ne uh, atunci, a fost, atunci a fost un joc pentru că până la urmă se mergea pe, calea, Nei, da. pe calea europeană și uh -huh. știți cum, în negocieri trebuie să știe uh, a folosi anumite tehnologii de acestea ca să, să scoți cât mai mult din uh, cealaltă parte. Eu vorbesc acum în perspectivă. Deci uh, pe Ceremie-ul pe ceremâiul lui va fi greu ca să negocieze cu socialiștii pentru că acolo toți se regăsesc ca membri ai partidului comuniștilor corect? și nu se știe din grupul ăsta rebel care a fost uh -huh. exclus să nu se regăsească iarăși în, să adere la acest, la acest uh -huh. partid aici este o, o chestiune interesantă dacă personajul despre care am vorbit va trece în mai degrabă ar face mai, cu asta, uh, mai degrabă ar face cu ăsta dar iarăși președintele Voronin care a fost două mandate președintele țării și a condus acest stat, eu nu știu dacă el ia în, atât de superficial ar aborda o alianță și ar crea o alianță cu astfel de personaje obscure sau de alt gen. Pentru că noi putem spune că în politică se poate întâmpla orice, dar nu poți să spui că chiar cu oricine poți să te cuplezi în politică, pentru că asta l-ar corse Asta l-ar costa num numai pe el, ca persoană, nu numai partidul său, dar va costa și, și această țară. Și eu cred că dacă există rațiune politică, atunci la președintele Voronin ar putea să existe o astfel de abordare rațională. Pentru că, bine, unul care nu știe ce înseamnă a conduce un stat, să nu are experiența conducerii unui stat, e o chestie, dar totuși el, având 8 ani de... Conducere și chiar dacă a fost regim, parla este regim parlamentar, da? totuși Voronin a condus după un sistem prezidențial, adică el știe foarte bine cum stau, cum, cu, care este arta de a conduce, cu sensul la artei acestea. Care... Deci, acum vorbim despre alte posibilități. Da, zic de pe de o variantă foarte posibilă în opinia unor analiști din perspectiva... Uh, viitoarelor alegeri parlamentare din 30 noiembrie, luăm în considerare faptul cum explică unii analiști uh, o asemenea posibilitate. Pe CRM, ziceam, și mai devreme a lăsat-o mai moale cu anti Și ar putea mima integrarea europeană împreună, spre exemplu, cu Partidul Democrat Zic mima integrarea europeană pentru că mari oligarhi care stau pe, pe acolo, pe undeva în spate Nu ar dori să cadă în capcana democrației care le-ar smulge averile Același lucru s-ar întâmpla în cazul în care ar fi completamente obedienți Moscovei Le rămâne o singură cale să spună că mergem în continuare pe implementarea acordului de asociere mai vrem să mai schimbăm nu știu ce în prevederi și mimăm integrarea europeană deci nu se reformează justiția ei rămân curați și așa mai departe ar fi o asemenea posibilitate pentru cei care gândesc acolo undeva chiar nu-i vedem um, o posibilitate de alianță între PCRM și PD eu în momentul de față teoretic o admit practic nu pentru că uh, Republica Moldova este conectată la un sistem de acum. Ea a semnat acordul de asociere. Și noi, dacă am face abstract... Ziceam de capcana asta a democrației, democrației ca da. Noi putem, da, teoretic, noi trebuie să luăm pe toate în calcul, noi trebuie să le analizăm, să înțelegem că ar putea să se întâmple și așa, așa ceva, dar partidele pro-europene sunt conectate la niște familii politice tot europene. Corect? absolut aceste... dar acum în Așa, exact și uh, bun că partidul Comuniștilor și ar dori o alianță că dacă totul depinde cum matematic încă vor uh, fi aceste rezultate eu vorbesc de strict de cifrele matematice după alegeri exact. dacă ele vor însume nu, nu zic dacă nu a. dacă el matematic vor însuma că între pe ceremie și P.D. s-ar crea o majoritate și ar fi o problemă cu, uh, între PD și PLD și PL, da. atunci putem vorbi de uh, varianta respectivă, dar dacă va fi, de exemplu, cu PD-ul nu se va putea face o majoritate, dar între PLD și PCR-me, iarăși putem să gândim teoretic o astfel de, de variantă. Dar, acum, dacă vorbim teoretic și facem abstracții de contextul uh, să spunem așa, geopolitic, momentul istoric, atunci, da, totul este pozitiv. Chiar și Peleul poate să facă alianță. Cu... A zis, uh, a, așa, cum a zis și Mihai Gimpu. Dacă deci, se schimbă Dar lucrurile, așa. e una să le declari, înțelegeți, la nivel de declarație, la nivel de limbaj, Înțelegem. dar e alta când le pui în aplicare. Și în momentul de față, până la urmă, dacă noi vorbim despre, chiar și despre rezultatele acestui sondaj, haideți să vedem. Dacă ele se menține trendul și poate să se accentueze în favoarea acestor formațiuni, ele în, la 30 noiembrie ar putea să acumuleze o majoritate simplă. Au toate șansele. Și uitați-vă, dacă luăm noi ca balansare, ca vectori diferiți, da? Da. <coughs> observăm că totuși <coughs> este în favoarea integrării europene. De aceea eu cred că în momentul de față încă este prea devreme. Contează, dumneavoastră, ați menționat că la început sau s-au se discutat despre așa numitul pact de neagresiune din, din campania electorală. Contează dacă în campanie electorală, chiar dacă nu și vor asuma acest pact de neagresiune, de mult se vor lovi unii pe alții. Zic că semnarea unui asemenea pact nu dă nimic pentru că în special la nivel local nu este respectat. N-au zis-o zis și nouă câțiva deputați din coaliția de guvernare. Îl ziceam și noi și sp o spuneau analiștii că ar avea mai multe șanse electorale partidele coaliției de guvernare în cazul în care nu s-ar ca reciproc în campania electorală pentru alegerile parlamentară, voi atrage atenția asupra unui lucru. Potrivit aceluiași sondaj, Partidul Liberal Democrat, deci unul de la guvernare, acumulează uh, mai mult decât celelalte două de la guvernare, nu de la guvernare, vorbesc acum de Partidul Liberal și Partidul Democrat. Deci ea acumulează mai mult decât cele două partide împreună. Și așa a fost de, Sim. de, Sim. de Sim. când au venit ăștia cu alianța încă în primul mandat erau mai multe. Uh, au venit tot timpul când când scădea Partidul Liberal Democrat în sondaje și chiar la alegeri Același lucru se întâmpla în cazul Partidului Democrat și Partidului Liberal Ceea ce înseamnă că atunci când se atacă reciproc scad toți trei Exact Deci lucrul ăsta s-a observat mai ales dacă ne când amintim Când aveam meuul ul 15, ăștia toți mai scădeau exact. și tot la, de două ori mai mult Așa ăștia. Deci noi să ne amintim că Exemplu, pe care neastră l-ați folosit, să ne amintim de situația din 2013, primăvara sau iarna primăvara anului 2013, când a fost criza cea politică. Și, practic, războiul acesta în interiorul Alianței a făcut ca, ca toate cele trei partide să scadă la un, la un nivel care, Chiar ridica semne de întrebare, de supraviețuire. Nu mai aveam o, noi regim liberalizat exact. de vizează. Ați observat că timp de un an și ceva, de exemplu un an și jumătate, pentru că s-a creat coaliția pro-europeană pe 30 mai, da? Și iată, până în momentul de față ar putea să fie un an și sub un an jumătate, Asigurarea stabilității, conlucrării, chiar dacă mă rog, pentru că sunt, toți sunt, uh, sunt pe lângă faptul că, uh, că sunt și parteneri, dar tot concurează fiecare pe nișa lui. Adică vrea să se prezinte cât mai frumos, cât mai bine, dar contează că această liniște și această conlucrare a făcut ca... În rezultatul de acum a sondajului, ei se revină la o anumită normalitate, chiar să se apropie de rezultatele din, uh, 2000, din 2010. Dar contează în momentul de față și cum se vor comporta în perioada alegerilor, pentru că perioada alegerilor este cea mai agitată și ea, dacă se va merge doar pe piar negru, Păi iarăși vom ajunge în situația crizei politice sau în, rezultat, în cadrul rezultatelor acele din cadrul crizei politice. De ce eu cred că pot să semneze, pot să nu semneze. Asta este problema celor trei, trei partide. Dar că trebuie să mențină o anumită, o anumită, un anumit respect față de celălalt pentru că au, au, până la urmă au guvernat 5 ani împreună și acum iarăși să mergi pe chestii de astea de atacuri sub centură nu știu dacă iar favoriza bine ar putea să îi favorizeze pe unul cu un procent dar până la urmă când vine după 30 noiembrie trebuie iarăși să te așezi la masa de negocieri și iarăși trebuie să să, să, să găsești un numitor comun și câte poduri au fost arse. Haideți acum să le mai construim Știți cum Da, mai ales că PLR-ul ar putea să nu mai fie în Parlament Dacă tot ne pornim uh, de la aceste sondaje Păi eu de asta și spun că Dacă în momentul de față plr Va fi mai greu să se înțeleagă cu exact. Actorii politici cu care au început guvernarea În 2009 uh, PLR-ul în momentul de față Dacă nu face o mișcare în campanie electorală Reușită Unea, ar, ar zice una nebună zic reușită, uh -huh. <laughs> ca să nu spunem bună, eu cred că ei ar fi un factor care ar aduce o plus-valoare. Uh, o plus-valoare ca rezultat uh, pe data de 30. Totul depinde care sunt capacitățile liderilor din această formațiune și cam cum ei își construiesc strategia. Da, de una mai potrupe, pentru că din câte se vede grosul pe care l-a avut Partidul Liberal El s-a cam s -a menținut S-a cam menținut și în fine, trebuie să se gândească că. și la o a dacă... electoratului indecis pe care prin anumite metode l-ar putea poate convinge Am mai zis. În fine, noi suntem pe finalul acestei ediții matinale. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți, domnule Croitoru, vă aștept neapărat și săptămâna viitoare, mai ales că spuneam am intrat în campania electorală, așa se spune, pentru că de ieri Comisia Electorală Centrală deja eliberează acele acte necesare ca partidele să, să le completeze și este ulterior este să, să depună dosarele, deja începând cu ziua de mâine, între 9 și 16. Am zis să mai discutăm și despre anumite... Neclarității din legislație Care iată spuneam și în debutul ediției Au permis unor viitori actori electorali Să-și facă propagandă înainte de termen Dar probabil vom reveni Pentru că vom avea ocazia exact. să o facem în edițiile exact. viitoare Politologul Vasile Croitoru E cel cu care am discutat Îi mulțumesc o dată în plus pentru participare Dragi prieteni vă mulțumesc Pentru că ne urmăriți și vă invit să faceți Același lucru în continuare Acum urmează știrile orei 10 Puncte de reflexie